Я відкидаю голову. Так. Це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожньому узліssі навпроти своєї матері й дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні. Ішла гроза. Ворог пішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я у млосці Охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері, і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю, й дико озернувся. Навкруги було порожньо. Тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинувся. Де ж люди? Ну, да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. Пощуці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. І раптом чую. Ну, комунари, підводься, пора до батальйону. Я зиркнув і побачив. Переді мною стояв знову дегенерат. Ага. Я зараз. Я зараз. Так. Мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого Маузера і знову кинувся на дорогу. В степу, як дальні богатирі. Стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зенітті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка рясна перестилка. Я зупинився серед мертвого степу, там, в дальній безвісті, Невідомо горіли тихі озера Загірної комуни.